Posti, Anne no, tässä on Kristiina Komulainen, hei. Hei. Mulla on tullut paketti sinne postiin ja mä tota, ajattelin vain kysyä, että miten kauan te säilytätte niitä, kun se on siinä pari päivää siellä jo ollut. Se on niin se tuloviikko ja sitten kaksi täyttä viikkoa. Joo, kun mä vaan tänäänkään mä en pääse hakemaan. Voisitko katsoa sitä pakettia, kun se on vähän semmoinen kriittinen paketti, jos mä sanon tämän numeron, että missä Joo, kunnossa se on? Nolla nolla nolla kaksi Ota hetki, mä käyn kattua. Joo. Kyllä tää päälle päin näyttää ihan ok. Joo. Öö, Onko siellä pahoja kolhuja? Tai no. lommoja? Tai? Ei, ei mitään. Joo. kuunnella sitä? Että kuuluuko sieltä mitään? No ei mun mielestä. Joo. Mitä ne ilmarajat näyttää? siltä, että niiden läpi voisi hengittää? Kun siihen on vissi. Ainakin mulle sanottiin, että luvattiin, että siihen tehdään ne reijät. Niin eiksi siinä no, ole jotain? Reikiä isketty, vähän niin kuin harukan reikiä. Meneekö siitä ilman läpi? Kyllä mä luulisin, ne on ihan varma. Joo. Voit sä ravistaa sitä kevyesti, että tuleeko sinne eloon? siellä on sisällä. No, siellä on kerbili sisällä. Just. <laughs> niin mä vaan ajattelin, kato, että kun se on niin monta päivää ollut, että jos ruokakin on loppu, että onkohan se enää hengissä. Sen nimi on Karilaakso, Niin voiko sä sanoa sille, että Karilaakso Laakso, haloo? Sitten se joskus vastaa, kun sille tekee tälleen Ei se kyllä kuulu Se on ihan hiljaa No voisitko antaa sille jotain ruokaa? Kun mä en tänään pääse hakemaan ei, ei me oikein voida avata näitä paketteja Ai sä et voi avata sitä En, jos, en Mut en. jos mä annan luvan Mitä ruokaa ei meidän niinku ole täällä ruokkimusmahdollisuuksia No va, va, va, va, vaikka niinku muruja tai Odota vähän, pitää puhelinkana pois Joo jossa kollega yrittää avata, että siellä on hirveästi paperia pantu päälle ja suklaapatukka siellä on laion. No leijon on laittanutkin sinne laatikkoon. Niin. Hei, jos totta puhutaan, sä oot mukana Tenkasen aamu, sä on pilapuhelussa ja sä saat pitää tuon suklaapatukka. Ai, ai, voi ei. Kyllä me vähän kauhulla avattiin sitä jutossa, mikä sieltä tulee.